A Lord Nelson kocsma kataklizmájának egyetlen túlélője Bob Stackdale volt. Sáros gomi csizmájában és kopott sapkájában ültött egy magas széken a bárpult végén. Szemmel láthatólag nem vett tudomást a dudaszó véget nem érő áradatáról és a divatosan öltözött fiatalok nyűsgő csapatának bábeli hangzavaráról. Átforakodtam a bárpultik, kértem egy korsósört, és ahogy a fal mellett állva tanulmányoztam a szinteret, gondolatban szomorúan felidéztem a régi szép időket. Egy évvel ezelőtt a Lord Nelson még egyike volt Yorkshin megszokott vidéki kocsmáinak, és eszembe jutott az az este, amikor beugrottam ideig lasgói, azaz ifjúságon városából való barátommal. Akkor még a kocsma egyetlen nagy helyiségből állt, mely inkább tágas konyhára emlékeztetett. A terem egyik végében hasápfa égett egy feketes párheldben, A magas támlájú töltsfaszékeken egy tucatnyi gazda üldögért, előttük korsok álltak a göröngyös faasztalon. A magas székek megállt parancsoltak a húzatnak, menedéket nyújtottak a hideg széllel szemben, amely végig sűvített a falu utcáin és a dombok legelőin, ahol a kocsmába járó férfiak napjaikat töltötték. A beszélgetés hangereje sohasem emelkedett a lágy mormogás szintje fölé, a fali óra ketyegése meg a dominó koccanása pedig csak hozzájárult a kellemes, békés hangulathoz. – A kutyafája, azt nevezem nyugalomnak! – mondta akkor barátom. Csodálkozva figyelte az ingrevet között és nadrágtartót viselő tulajdonost, aki komótosan lement a pincébe, és onnan egy magas, zománcozott kancsóval tért vissza, melyből újra töltötte a poharakat. A szakember gondosságával ügyelve arra, hogy a sörhabja kellő vastagságú legyen. – Ez kicsit más itt, mint a vesztnél utcában – mondtam. Barátom elmosolyodott. Az biztos, szinte hihetetlen. Mennyi pénzt az egy ilyen hely? Mendig alig van, és ők sem isznak el sokat. Szerintem jóformán semmit. Talán néhány fontot hetente. de a tulajdonostak közvetlen az épület mögött van egy kis birtoka. Teheneket, borjakat, disznókat tart, és azt a kocsmát csak passzióból működteti. Barátom korfjolt egyet poharából, kinyújtotta a lábát, és félig lecsukta a szemét. Nekem azért tetszik, egy ilyen kocsmában lehet lazítani. Kellemesít. Csak ugyan kedves hely volt, és a Daroby környékbeli kocsmák többsége megőrizte báját, de úgy elnéztem a felújított Lord Nelson, arra gondoltam, vajon meddig még. A tulajdonos, alig, hogy átvette a kocsmát, nem vesztegette az időt, azonnal végrehajtotta forradalmát. Az új tulajdonos nem gazda volt, hanem tapasztalt kocsmáros, és tág lehetőségeket látott a hegyek és dombok közé ékelődő takaros falu Vázbi patinás kocsmájában. A sparheltet divatos bárpultra cserélte, amelyek hátterébe tükrök és az italok csillogó üvegei kerültek. Az szele elsöpörte az ósdi székeket és asztalokat, a falakon lószerszámok, vadásztükrök és vadászjeleneteket ábrázoló metszetek jelentek meg. A hátsó falat lebontották, és ott, ahol nemrég a tehenek meg a disznók az én segítségemmel ellettek, elegáns termet alakítottak ki, ahol étkezni lehetett. Két dolog történt szinte egyszerre. Yorkshire nagyobb városaiból csapatos túrajzottak az autós fiatalok Vászbibe. Ugyanakkor a törzs vendégek elpártoltak. Sose tudtam meg, hogy ezek a gazdák hova tűntek. Valószínűleg a szomszédos falvak kocsmáiba jártak. Egyedül Bob dél nem tágított. Ennek okát nem ismertem. Róla csak annyit tudtam, hogy csöndes, eléggé magának való ember, aki talán úgy érezte, az évek során épp elég estét üldögélt végig ugyanitt ahhoz, hogy forradalom ide vagy oda ne akarjon magának új kocsmát. Minden esetre valahányszor betértem, ő mindig ott volt, mindannyiszor ugyanazon a széken gobbasztott, amely alatt öreg szukája megfeküdt. Vázvén keresztül vitt a völgyön át fölfelé vezető hosszú-hosszú út, melyet már ezerszer megtettem, és amikor este akadt dolgom errefelé, időnként beugrottam ide egy sörre. A szóban forgó estén egy mély bajlódó tehénen segítettem, és ahogy az italomat kortyolgattam, elöntött a sikeres műtétek utáni elégedett melegség. Egyrészt fedeztem fel a bárpult körüli tolongásba, és Bob mellé furakodtam. – Üdvözlöm, Bob! – mondtam. – Megtölthetném a poharát? Már alig van benne. – Köszönöm, Mr. Harriet, csak ugyan majdnem kiürült már. Felhörpintette a maradékot, és tolta a poharat a pulton. Lassan beszélt, tagolta, nejtett ki minden egyes szót. Közeledett az záróra, s alig ha nem hosszú ideje sörögethetett csendben a kocsmában. Sikerült a világtól való magába vonulásának olyan állapotába kerülni, amelyet már ismertem. Lenéztem Megnek a székláb alatt kinyúló arcára, és lehajoltam, hogy megcirógassam az öreg szuka őszülő pofáját. Ő volt Bob segítője és barátja egy szemében. Nappal Bob teheneit terelte, lankadatlanul rohangált körülöttük, és ha elkoboroltak, bele-bele a sarkukba. Esténként pedig kutya és gazda együtt lazított. Néztem a barátságos szemek homályosuló tekintetét. Úgy látom, Bob, hogy megkezdett kicsit korosodni. Igen, húsvért lesz tíz éves, de azért még elég mozgékony. Azaz láttam munka közben. Még sok ideje van hátra, Bob komoly arccal bólintott. Beszélgettünk néhány percig. Nagy rokon éreztem a Bobhoz hasonló emberek, az erős és szívós parasztok iránt, akik beköltöztek az életembe, megfogták és tartották nekem a nagy állatokat, mellettem és velem együtt verejtékeztek a nehéz ellések során. Örültem, hogy a munkámon kívül is találkozhatok velük, és láttam, hogy Bob szintén szívesen eleveníti fel közösen a múltet. Elelmosolyodott az emlékeken, még ha nyelve akadozott, és szeme félig lecsukódott is. Kiittam a sörömet, és az órámra néztem. – Mennem kell, Bob, vigyázzon magára, amíg nem találkozunk. Válaszkép lecsusszant a székről. E – Én is megyek haza. Óvatosan meggel a nyomába az ajtó felé indult. Kint a nyári esti szürkületben a falhoz támasztott kerékpárjához lépett. Én megálltam az autómnál. Már láttam ezt a szertartást, és lenyűgözőnek találtam. Bob előhúzta a kerékpárt a faltól, és némi időbe tellett, amíg úgy tudta megállítani, ahogy akarta. Aztán gumicsizmás lábát megpróbálta átvetni a túloldalra. Az első kísérlet udarzba fulladt. Néhány másodpercig csak állt, és szemlátomást mélyeket lélegzett. Aztán nagyon körültekintően beállította a kerékpárt, és újra átlendítette a lábát. Ezúttal is elhibázta, és egy pillanatra azt hittem, hogy kerékpárostúl a földön fog kikötni, ám visszanyerte az egyensúlyát, és lehajtott fejjel, magába mélyedve áldogált. Ezután határozottan kihúzta magát, végigmérte a vázat és a kormányt, majd egy hirtelen ugrással ezúttal sikerült a nyerekbe landolnia. Feszült pillanatok következtek. Bob a nyerekben ült, alig néhány hüvelyt nyit haladt előre, Holott lábával pedálozott, kezével ide-oda rángatta a kormányt, nehogy elveszítse az egyensúlyát és lepottyanjon. Aztán végre elindult, és szinte észlelhetetlen lassúsággal araszolni kezdett az úton. Néhány méterrel odébb megállt, és másodpercekig meg sem mozdult, miközben a csuda tudja, hogyan függőlegesen tartotta a kerékpárt. Arra gondoltam, nem is először. Kár, hogy Bob soha nem indult a Darobi ünnepek évente megrendezett lassúságú kerékpár versenyét. Minden alkalommal ő vitte volna el az első díjat. Kocsimhoz támaszkodva figyeltem Bob erőfeszítéseit. A jó öreg meg, aki nyilvánvalóan megszokta már a mutatvány, türelmesen lépd el gazdája mellett, majd lefeküdt a földre, valahányszor Bob szünetet tartott a haladásban, és a csodával határos módon egyensúlyozott. Bob faluja vagy egy mérföldnyire volt az úton, és azon töprengtem vajon mennyi idő alatt ér haza. Egykori társai a patinás kocsma felújítása előtt váltig állították, hogy még nem esett le párjáról, és jó magam sem láttam soha, hogy valami baj érte volna. Végül a páros eltűnt a sűrű sötétségben, én pedig beszálltam a kocsiba, és hazamentem. Mint mondtam, úgy fél életemet a Wells Bain keresztül vezető úton töltöttem, és az elkövetkezendő hónapokban többször is beúrottam a Lord Nelsonba. Bob kopott sapkáját mindig azonnal észrevettem a divatos kabátok és ruhák között. Egy este azonban, ahogy végigmentem a tolongó tömegen, valami furcsára lettem figyelmes. A bárpult végéhez nyomultam. – Üdvözlöm, Bob! hogy, -hogy megnélkül látom! Bob a széke alá pillantott, kortyolt egyet poharából, csak aztán nézett rám fájdalmas arccal. – Hár! – Igen, igen! – mormolta. – Nem hozhatom el. – Miért nem? Egy ideig nem válaszolt, aztán fátyolos szinte alig hallható hangon szólalt meg. Rákja van. Micsoda? Rákos. Mágnek rákja van. Honnan veszi? Hon egy nagy dagonat rajta. Már ideje nő. Miért nem mondta nekem? Mert maga elartotta volna. Nem akarom még elartatni. No de, no de ne siess el a dolgot, Bob. Nem minden daganat rákos. Á, biztos, hogy az hátkozott túl nagy, akkora, mint egy krikettlabda. És hol van? A hasonlóan, majdnem a fődett súrója Rátenetes. Bob megdörzsölte a szemeit, mintha az egész szörnyűséget ki törölni az emlékezetéből. Az arcára volt írva minden nyomorúsága. Karol ragadtam. Nézze, Bob, abból ítélve, amit mondott, én egy egyszerű emlőtumorra gondolok. A meg micsoda? Daganat a szuka emlőjén. Az ilyesmi igen gyakori, nagyon gyakran jó indulatú és teljesen ártalmatlan. Ázd, nem, mondta reszelős hangon, ez ártkozott túl nagy. Boba kezével mutatta mekkora. A méret nem számít, gyerünk, Bob, elmegyünk és megnézem. Nem, nem, tudom mi mit fog tenni. Úgy nézett rám, akár egy űzött vad. Ígérem, nem csinálok semmit. Az órámra néztem. Mindjárt záróra, menjünk. Még egy kétségbeeses pillantást vetett rám, aztán lekászálodott a székről, és a maga óvatos módján az ajtó felé indult. Kint végignéztem a szokásos ceremóniát a kerékpárral. Ezúttal azonban a harmadik felkapaszkodási kísérletnél kerékpáros és járműve a földre zuhant. Rosszó mennek tűnt. A falujáig vezető végtelen hosszúnak látszó úton pedig Bob többször leesett a kerékpárról, és ahogy néztem, amint arccal a föld felé elterül a gépen, Megesett rajta a szívem. Amikor beléptünk a házba, Adam, Bob testvére felnézett munkájából. Éppen szőnyeget szőtt. Mindketten aglegények voltak, és noha személyiségük merőben különbözött, teljes harmóniában éltek együtt. Megkosarához siettem, és gyengéden az oldalára fordítottam az öreg szukát. A tumor csak ugyan hatalmas, de kőkemény volt. A bőrre korlátozódott, és nem értel el az emlőszövetet. Nézze, Bob, mondtam. A daganat könnyen hozzáférhető. Biztos vagyok benne, hogy le tudom venni, és minden remény megvan a teljes felépülésre. Bob lehuppant egy székre, meg pedig oda hogy üdvözölje. Bob lassú mozdulatokkal simogatta a füleit. Volt valami szívfacsaró az ide-oda lengő farok, a lógó nyelv és a szinte földet súroló hatalmas látványában. Bob nem válaszolt nekem. Edem törte meg a csendet. Láthatja, hogy milyen Mr. Hetek óta mondom, hogy menjen el a doktor úrhoz, de rám sem hederít. Én már elvesztettem a türelmemet. Na, mit szól hozzá, Bob? Mondtam. Hajlandó, minél előbb behozni a rendelőbe? Minél gyorsabban csináljuk, annál jobb. Nem hagyhatja, hogy meg ilyen állapotban maradjon. Bob egy ideig folytatta a simogatást, aztán biccentett a fejével. Rendben van. Mikor? Majd értesítem. Edem ismét közbeszólt. Látja, nem mondja meg, mert én megjósolom, hogy nem fogja elvinni a rendelőbe. Ő már eldöntötte, hogy meg el fog pusztulni. Ez ostobaság, Bob, mondtam. majd majdnem teljesen biztos, hogy rendbe tudom hozni. Vigyem el magammal most, mit szólna hozzá. Bob, aki még mindig lefelé nézett, erőteljesen megrázta a fejét. Úgy döntöttem, taktikát változtatok, és sokkolni fogom. Mi lenne, ha most elvégezném a műtétet? Riad pillantást vetett rám. Mi Itt? Miért ne? Nem olyan nagy dolog, mint hiszi. A legfontosabb szerveket nem támadta meg a daganat, és mindig itt van nálam az operációs készlet a kocsiban. Jó ötlet, kiáltotta Edem. Ez az egyetlen lehetséges módja, hogy elérjük, amit akarunk. Hadd kérdezzek azért valamit, mondtam. Mikor evett utoljára a kutya? Ma reggel egy kis kétszer sültet, felelte Edem, de más nem. Bob mindig este odja oda neki az ételt. Pompás, pompás, nem lesz gond az altatással. Bob megküvülten nézett ránk, nem szólt egy szót sem, és meg sem moccant mi alatt Adammal a műtétre készülődve sürgölöttünk. Mindig érdekelt a két középkorú testvér közti viszony. Egymás ellentétei voltak. Edem egy csepp alkohol semmi volt életében, mégis úgy tűnt, hogy bármilyen fenntartás nélkül elfogadja Bob sörközpontú életvitelét, és amikor Bob a Lord Nelson-ba ücsörgött, ő általában esti tanfolyamokra járt a falu iskolájába, ahol most éppen a szőnyekszövés rejtelmeivel ismerkedett. Edem nem a földeken dolgozott, hanem annak a nagy tejüzemnek az alkalmazásában állt, amelyik a tejet gyűjtötte be a völgyvidék gazdaságaiból. Alacsony ember volt, Viselkedésére nézve pedáls és aprólékos. Bob viszont nagy darab és egykedvű. Miután kifőztem a műszereket, az öreg szukát az asztalra emeltük, és egy intravénás barbitúr inekció jó voltából meg csak hamar mély álomba szedderült. Gyorsan a hátára fektettem, az asztal lábaihoz kötöttem, aztán a mosogató fölé hajolva mindhárman bemosakodtunk. Bob, akiről még mindig nem került le a sapka, egyre kisebb lelkesedést tanúsított, majd amikor egyenként átnyújtottam a két testvérnek az ércsiptetőket, és kezembe vettem a szikémet, lecsukta szemeit. Az eféle tumorokra megvolt a magam módszere. Először egy elipszist vágtam ki a bőrön, aztán újammal távillítottam el a daganatot. Ez a módszer egy kicsi kezdetlegesnek és durvának tűnt, de jócskán csökkentette a vérzés mértékét. Megejtettem az első vágást, elkezdtem visszafelé lehántani a bőrt. Épp akkor, amikor a csíptetőket átvettem a fivérektől, és lezártam néhány fröcskölő eret, Bob kinyitotta a szemét. Tompán felnyögött, és egy ócska lószor díványhoz tántorgott, amelyben elnyúlt, a fejét a kezeibe temette. Törékeny bátyja viszont keményem anyagból volt gyúrva, és bár egy kicsi elfehéredett fogait összepréselve erős kézzel szorította a két csíptetőt az erekhez, mielőtt én elkötöttem őket. Mihez belekeztem, élvezettel munkálkodtam, újjaimmal a gömbölyű daganat alányultam, és a bőről eltávolítottam az odatapadó bőnyét. Az eféle daganatok egy része szinte magától leugrott, és bár most nem volt ennyire könnyű dolgom, azért nagyszerűen haladtam. Csak hamal az egész tumort a kezemben tartottam, eltekintve egy egészen mélyen elhelyezkedő csomótól, és tapasztalatból tudtam, hogy ott lent egy nagy érnek kell lennie csak kész a csíptetőit, Edem! Mondtam óvatosan tépdesvén a szövetet, de alig, hogy megszólaltam, a sugárban kilövelő bíborvörös folyadék segítőm arcába fröccsent. Bob éppen ebben a pillanatban nyitotta ki a szemét, és miután elképedve pillantott testvére vérrel telefröcskött szemüvegére, folytott hangon felmordult, és háttal a díványra Sapkáját pedig erőtlen kezével a szemére húzta. Jól van, Edem! mondtam a kis embernek, aki derekasan által soratt. A csíptetők elzárták az utolsó eret is, melyet így elköthettem, és azután kiemeltem a tumort. Mindjárt készen vagyunk, csak néhány öltés van hátra. szálakkal összekötöttem a sebet, aztán elégedetten hátra léptem. Az öreg lány sokkal jobban néz ki, a nélkül a szörnyűség nélkül, mondtam, s kezemet végig simítottam az immár makulátlan hason. Szerencsétlenségemre kezem beleütközött az asztalon fekvő tumorba, amely egy puffanással leesett a padlóra, és a dívány felé gurult. Bob döbbentarccal fordult a hang irányába, és tátva maradt a szája, amikor észrevette a feléje guruló rettenetes tömeget. A pokóba, nyögte, majd arccal a falnak fordult. Úgy is maradt mozdulatlanul, mielőtt testvérével a kutyát a kosárhoz vittük, Lesúroltuk az asztalt, és eltüntettük a műtét minden nyomát. Amikor végeztünk, Edem a csap tartotta a tejáskannát. Nem tudom, hogy van velem is, teherjó, de nekem jót tenne egy csészeteje. Nekem is, mondtam hálásan, és az egyik tört faszékre roskadtam. Edem a díványon hasonfekvő alakhoz fordult. E Bob, iszölet csészével? Bob megrázkodott, felült, és óvatosan körülnézett a szobában. Nem, nem. Felállt és oda egy szekrényhez, amelyből kivett egy üveg barna sört. Kitöltött egy pohárnyit, egyetlen hajtásra kiitta. Aztán a kutyakosarához ment, és megbámulta a sima hasat meg a csinos öltéseket. Perceken át átgubbasztott, zillógatta az alvó állatot, füleit simogatta. Aztán megfordult, ránk nézett, és a legteljesebb elégedettség mosolya terült szét lassan az arcán. Hát, mondta, megcsináltuk. – Megbizony, Bobkomám! – mosolygott vissza rá testvére. – Megcsináltuk! Tíz nappal később eltávolítottam a varratokat. Megnyugtathattam Bobot, mivel a mikroszkópos vizsgálat kiderítette, hogy a tumor jó indulatú, hogy már nincs miért aggódnia. Ezt követően csak nem egy hónapig nem láttam őket. Aztán egy este észrevettem sapkáját a Lord nelson tolongó alakok feje felett. Már közeledett az záróra. És Bob, amint feléje nyomultam, felemelkedett, széke alól pedig megbukkant elő. Poroszkálva indult gazdája után az ajtó irányába. Az alakját eltorzító függelék nélkül fiatalabbnak és vidámabbnak tűnt. A kocsma ablakán keresztül figyeltem a párost. Milyest kiértek, megletelepedett is és várta, hogy gazdája letudja az időigényes szertartást. Bob megragadta a kerékpárját, és jól megrázta, mintha csak tudatni akarná vele, hogy ki a főnök. Mindössze kétszer kellett próbálkoznia a felüléssel, és ugyan a nyerekben ülve megmerevedett, a kormány pedig ide-oda rángatta, mozdulataiban mégis volt valami ellentmondás nem tűrő. Nem is telt sok időbe, s már neki vágott a haza felé vezető útnak. Figyeltem a gazdát és kutyáját, amíg el nem tűntek a szemem elől, s bár gyakran megálltak, láttam, hogy a katasztrófa veszélye immár nem fenyeget. Láttam, hogy Bob nem fog leesni azon az estén magára talál.